Що тіло рве до бою, і без надії сподіваюсь, і як упав же він з коня, та й білий сніг, і Україно моя, мені більше нічого не треба, але арко дужне перевисання, що потрібні людині, зітканій з невловимих субстанцій всесвітнього розуму і космічних енергій, примітивного конечні конструкції з далі або навіть з надтвердих матеріалів. У людини був камінь, була бронза, тоді – залізо. Та все це для неї, але не в ній самій. Душа людська лишається незмінною з часів Піфагорійців і Платона, в ній розлунюється музика сфер і ніжний голос Аполонової лютні, а брязки заліза тільки в вулкановій кузні. Вулканова кузня і вулиця Кузнечна в Києві. Червоного в небо устає новий псалом залізу – сталь і ніжність. Безжальний сталевий багнет і ніжна галузка на обкладинці Роману Островського «Як гартувалася сталь». Чи треба поєднувати непоєднуване? І чи в цьому щастя? У своєму мільйоннолітньому розвитку людина позбулася рогового панциря – Сталево гострих шипів і гребенів очистила своє тіло від твердих хрещів, зробила його гнучким, яким і вразливим. Спогад про теплу вологу первісного океану, з якого вийшов наш предок, назавжди залишився в нашій крові. Може тому найсуворіші чоловіки так настирливо намагаються заховатися від бур життя в жіночій ніжності. А солдатам на війні здається, що вони могли б порятуватися в жіночих обіймах навіть від крижаних стисків смерті. Гай-гай, ті, хто посилає солдатів на смерть, не зацікавлені в їхньому порятунку, бо тоді не буде крові, по якій тільки можуть допливати генерали і маршали до своїх перемог. Солдати, в'язні, святі, вчені. А всі вони приречені на холодну самотність, навіки позбавлені вибору між сталлю і ніжністю, упосліджені і знедолені. І професор Черкас такий, а я поряд з ним обурливо, щасливий, бо в мене була Оксана, були наші ночі, коли можна було забути про всіх диктаторів і котів, про царство і ідеали, про долю і недолю, а знати тільки захвати, Солодкий одур і блаженство, Безмежне, як первісний океан Тетіс. Я ждав Оксану щоночі, Хоч би як довго вона затримувалася на роботі, Читав, топив грубку. Оксана з'являлася завжди несподівано, А виносила з собою морозяний німб, Тоді легко звільнялася і від того німбу, І від одягу, ставала, мов би, теплою, вологою хмаркою, з якої звабливо світилися її довгі очі, кликала тими очима, обіцяла, обдаровувала. Ох, які ж ми тоді були молоді! Наші щасливі ночі лишалися неприступними для всіх сиріт і щериць, для партійних органів і суворих догматів Мічурінського Лисенківського вчення, для стуконогів і їхніх бюро з оргвисновками і топтанням людської гідності. А як же той старий мудрий чоловік навіки самотній, безпомічний і беззахисний, як істина? Я розповідав Оксані про відчайний намір Черкаса втікати, може аж до Казахстану. Вона аж застогнала від безсилля і розпачу, стривожено промовила з темряви. Ой Боженьку, що ж робити? Може я поговорю завтра з баталашкою? Запихається смаженою з салом, кролячою печінкою, а про такого чоловіка і не подумає. Поговорю з ним сам, сказав я. Нам з тобою, мабуть, теж доведеться змандрувати звідси. Та що ми? У нас, матері, є рідний куток, завжди можна притулитися. Нас можна ганяти, як солоних зайців і нікому за ухом не засвербити. Але професор Черкас, це ж цілий світ, Доки не навчимося шанувати таких людей, будемо голі, босі і голодні. Піду завтра до паталашки, хоч надії мало. Паталашка типовий попихач. Не така підла душа, як щириця, та, на жаль,